Les Dones del 36 és una entitat creada fa 10 anys per un grup de dones que van decidir explicar com van viure i patir la Guerra Civil a Catalunya. Aquest dimes de la tarda, les seves components van rebre un homenatge al Palau de la Generalitat amb la presència del conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura, per la seva tasca feta. Però a més, també era un homenatge perquè l'associació Les Dones del 36 es dissolt. No perquè la feina estigui acabada, sinó per l'avançada d'edat de les seves integrants. Aquesta entitat s'ha dedicat en els darrers 10 anys a explicar les seves històries per institucions universitats i col·loquis varis. L'objectiu, no oblidar aquells fets, recuperar la memòria històrica. Nosaltres ara parlem amb la fundadora de l'entitat Josefina Piquet, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs gairebé 10 anys de transmissió oral i a més per dones, doncs transmissió de la dona al femení. Eh, que, quines, quines són les conclusions que en queden d'aquests 10 anys? Primer vull dir que sóc la coordinadora, les fundadores 28, i jo m'hi vaig incorporar al cap de dos o tres mesos. Ah, molt bé. I ser la coordinadora. Però durant aquests deu anys sí que hi ja ha estat, mm. oi? I des dels hi ha ja la primera xerrada que vam donar a Pati Llimona, ja, ja vaig participar amb la que avui és la nostra presidenta i que parlaves de l'edat. Doncs pues està a punt de fer 94 anys, la primera Gallego. I com està? I com està? Està molt bé, l'única cosa que clar físicament són dones que han patit molt, són dones que han tingut una vida molt dura i això els hi passa factura, per uh -huh. eh, però vull dir, és... jo dic que són dones amb un cos molt cansats, però amb un esprit jove. No ens doncs, com dèiem eh, aquesta entitat amb deu anys d'història eh, en lloc de celebrar l'aniversari sembla que es dissol però suposo que es dissol amb bon ànim no? Sí. De fet ha sigut com una festa. Mira, la primera ja va ser quan vam anunciar oficialment que, que tancavem lacesió que va ser el primer de març al saló decent de, de l'Ajuntament, que també va ser un homenatge que ens va rebre l'Ajuntament de la Zona. i el dimart doncs ha sigut un homenatge que hem rebut de part de, de la Conselleria de Regis Institucionals i de la Direcció General de la Memòria Democràtica. Uh -huh. el Palau de la Generalitat, ens va fer molta il·lusió la vida. Sí, és com una festa, perquè nosaltres, a veure, nosaltres estem contentes perquè hem fet els deures, i els hem fet bé. Llavors, i això que hauria que, que, que durar potser un any, aquest projecte, doncs mira, ha durat deu anys. I tant. I estem molt contentes, perquè hem deixat molta feina feta, hem deixat, doncs, eh, hem introduït molts documentals, també eh, han recollit els nostre testimoni més de 29 llibres i nosaltres inclús per, per, per tancar l'associació hem, hem, hem escrit i hem publicat un llibre que és la història de la nostra trajectòria durant 10 anys. Ah. Aquest llibre, bé, vull aclarir una cosa, no el sí. trobem a, bibli... a cap llibreria per comprar-lo, però sí totes les biblioteques públiques de Catalunya, eh, els principals arxius. I si algú vol un exemplar, doncs potser em encara la botiga del Museu Històric de Catalunya. Però no, no està a la venda, no. Molt bé. Uh, a més, continuem parlant d'aquest homenatge de dimarts de la Generalitat sí, sí. perquè aconseller Joan Saurel li va dir que, uh, doncs que el Govern ara és qui recull els testimonis, s'encarregarà de continuar amb la tasca de recuperació de la memòria històrica sí, sí. Uh, i confiant. Nosaltres, nosaltres confiem. Mira, nosaltres, vaig dir-te la veritat, confiem molt més en el Memorial Democràtic d'aquí, de Catalunya, Eh, impulsat també per la Conselleria del Joan Saura com la llei de la memòria històrica de Madrid del Congrés uh -huh. ah, aquí sí que és un fet eh, és, bueno, és un fet, a veure, llum verda i és una cosa que serà una realitat el Memorial Democràtic de la llei de la memòria a Madrid, això ja és una altra història, que sí. no, no parlem. A, a, en aquest sentit, doncs, precisament, Joan Saura va destacar, precisament, aquesta propera aprovació de la llei de la creació del Memorial Democràtic, sí, sí. però, com deia, doncs, realment, moltes associacions, entre elles les dones de la 36, han estat molt crítiques amb la llei de la memòria històrica, i fins i tot s'han desplaçat fins a Madrid, no? Sí, sí, vam a Madrid, mira, i precisament vam estar llegint el, en un manifest allà, en quatre llengues, i vam estar... Però, bueno... A més a més una cosa, ells no, fan, no ens fan gaire casa les entitats, eh? però que no es pensin que nosaltres ens rendirem, nosaltres continuem. També hi seria una cosa que, així com l'entitat de l'associació, les dones del 36, tanca, les dones, les components 3 o 4 que estem prou bé, continuem perquè el nostre projecte personal continua. Nosaltres, jo tinc una agenda ara més plena que mai, vull dir, continuem donant xerrades i explicant el que hem fet fins ara, però no representant l'entitat. Per tant, doncs no deixen d'explicar històries, no? Exacte, molt. Les històries ho explicarem mentre si hi ha algú que es vulgui escoltar i com que tenim un públic molt fidel i molt entusiasta que són tota l'alumnat dels instituts i les universitats, Aquest sí que escolten, vull dir, estan interessats. I com que cada curs són nois i noies nous, no tenim tant cara, només terem pràcticament a Barcelona 3 i la Carme Casas de Tarragona, sí, però bé. Bueno. Eh, vostè creu que aquests alumnes que senten la seva història i que realment són molts els, els instituts que, que han anat a fer xerrades, aquests estudiants obliden les seves històries? Són una classe més? Sí, no, no aquest, aquests estudiants no obliden les històries, perquè això és seguríssim. Mira, a, a, a Com Ràdio, dos anys després, vaig coincidir amb en un entrevista que em van fer amb uns estudiants que havien estat a l'Institut S'en Josep de Calacens dos anys abans, i van venir la professora i ells van repetir paraules que vam estar dient dos anys enrere i la professora diu, no hi ha dret, vinga a la signatura, vinga a dir que estudiem i no els hi queda res i en canvi venen aquí unes senyores i, i dos anys després se'n recorden paraula per paraula quasi el que vam estar dient, sí, no, no, ells sí, perquè escolten una història diferent de la que hi els llibres és una història en primera persona, és una persona que explica el que ha viscut i el que ha patit i a més a més un parlarem també de sentiments. No, no. Per tant els sentiments en, en, aquesta, en aquesta transmissió és importantíssim. No? Mira, jo dic sempre que la diferència veure, no ho vull generalitzar, però a veure, la diferència entre un testimoni donat per un home donat per urbana dona, és molt diferent. Nosaltres expliquem el que, hem, el que hem fet el que hem patit, però a més a més el que hem sentit. I ells més aviat expliquen el que han fet. Uh -huh. eh, aquesta és una diferència. Home, no vull dir que no n'hi hagi. Ja he escoltat algun testimoni masculí que també m'ha agradat molt. Però en general és una informació que passen. I nosaltres és una informació i un sentiment. I, I quan tu parles amb sentiments al teu públic, el públic respon amb sentiments. Per això els nois es commouen i... i sí, sí, no, no. Mm, això ha sigut el que ens ha fet continuat durant deu anys. Perquè quin era l'objectiu inicial quan es va crear les dones del 36? Sí, l'objectiu inicial era que bueno, que les nens companyes, les 4 primeres fundadores, van pensar, bueno, a veure, l'història l'escriuen els homes i, i, i els vencedors, de les dones no se'n recorda ningú. Jo recordo unes paraules d'elles que deien, qui sí se'n recorda de les dones visitadores, de les enfermeres, de les milicianes, de les mm, dones de fàbrica, de les mares de família? que el clip de guerra de l'any 36 al 39 es van jugar la joventut i la vida, ningú se'n recorda. Llavors això es va crear l'associació per poder doncs explicar amb com a mi que les dones, que a més a més mai declarem cap guerra, hi érem. hi érem. El meu testimoni és diferent perquè és com veu una nena una guerra i un exili. I per això em van recortar perquè no estaven en teniu el testimoni d'una nena. Ah, si haguéssim de fer un resum de les històries que s'han explicat durant aquests 10 anys, quines serien aquelles anècdotes? Quina seria la base de les històries que expliquen? Mira, cadascuna... Són històries diferents. Nosaltres cada una és una història... Però suposo que tenen bases comunes, no? Sí. Bé, bueno, vam coincidir amb el temps, en aquells anys de guerra, ben coincidir amb unes a l'exili. Avui <coughs> té i però el patiment el patiment la la injustícia, tot això és el que em en, en ens unix, és elquinnic conductor ja. per exemple jo explico que la meva guerra no és la mateixa que la veella és una ll, però és una és una guerra de patiment, és una guerra de sentiments la meva. I elles han estat a la presons, en coincidit inclús amb algunes presons. I allò, algunes es van conèixer i són amigues d'allà. Uh -huh. Encara que hagin tres parts aquí d'en llocs diferents, aquelles aquí han estat infermeres, altres milicianes, han coincidit amb els anys de la guerra, amb els anys de l'exili de la dictadura. I què s'emporta vostè personalment de tota la fet amb l'associació, d'haver explicat tantes vegades la seva pròpia història? Sí, mira, jo als 60 anys vaig deix deixar de treballar i jubilar-me una mica abans, per poder fer un munt de coses, projectes personals que ja tenia. Però mira, vaig tenir l'oportunitat de conèixer aquestes dones, vaig deixar tots els meus projectes aparcats, que a si algun no podré tornar a agafar, i llavors doncs, em... mira, ha sigut en un moment molt important en la meva vida perquè jo havia estat durant 50 anys guardant silenci, i no volia recordar res, era com una negació de tot el que jo havia patit, perquè s'ha pensat que els deu anys jo ja havia patit dues guerres, la i la de perquè em fa l'exhibit i em troba enganxat en la segona guerra mundial. Uh -huh. Doncs jo havia ja recuperat el meu passat i i l'estava doncs, a veure, estava acceptant el meu passat quan vaig conèixer les dones i llavors ells va ser els que em van empènyer amb ple punt públic. Uh, va ser una cosa que no hauria pensat mai que després de 50 anys en silenci i això d'haver convertit el meu silenci en paraula per mi és, ha fet que transformés la meva vida. Ja no sóc una nena avançuda, sóc una nena que, que guanyar la seva batalla, que és això, de, de passar a l'acció. És una opció personal això de fer-lo públic, no? però jo sempre dic al els nens les persones que tenen una història que l'expliquen a la seva família. Perquè tenen tot el dret a saber, és li ha estat molt important, molt, aquests deu anys amb ella i els meus projectes personals, doncs alguns. Però, de tota manera, encara que no es pugui eh, tornar a agafar, el que continua és donant xerrades, això ho tinc claríssim. Doncs un silenci convertit en paraula, com deia, que, que s'ha fet sí. públic en, en un llibre aquestes les dones del 36 que, que suposo que també moltes hores per dedicar i escriure i resumir I la vida de tantes és, persones. És que des, del, des dels inici ja havia anat guardant molts detalls de diaris, eh, moltes coses, mo, mo, molta informació. Jo sempre vaig anar una màquina de fotografiar i ja està clar. Arriba un moment en què dius, bueno, tota aquesta informació que he de fer? I llavors dic, doncs pues mira, fem un llibre, perquè jo no sóc de l'ofici, i a mi m'ha costat molta feina escriure llibres. Ja. Perquè, doncs esclar, perquè cada pare de, de llibre a mi m'ha assegurat igual dos o tres dies. Perquè mai em sap si no una perfeccionista amb una pera punyeta, que em mai em semblava que estava bé. L'he escrit en primera persona del plural, sí. i per si és la manera que ens anem explicant tot el que hem fet. Les nostres pors, les nostres alegries, tot, tot, tot. tot. Doncs és com un diari, com un diari d'un viatge, com, com aquelles, vull dir, que se'n van de viatge, fan un viatge molt llarg, i important i preciós, i després fan l'àlbum, i van enganxar les fotos, que hi ha 105 fotos, i van posant notetes, doncs és això, és la història d'un viatge de 10 anys déu ja més eh, hem de dir que va ser com dèiem aquest dimarts a la tarda quan les seves components d'aquesta entitat les dones del 36 van rebre aquest homenatge al Palau de la Generalitat mirava, estaven tan contents sí? les meves companyes i jo perquè clar, eren unes dones que van començar amb 80 anys és que semblament i de fa 10 anys en tenien 80 sí, clar ja i és aquesta edat que normalment ja les persones ja se jubilen que, que iniciïn aquest projecte eh, per a elles és molt important i jo el llibre és quasi també com un regal per elles, per les meves companys, perquè penso, quan ja no puguin sortir de casa o així, sigui, agafaran el, aquest llibre, se'l mirant i pensant, mira, mira el que hi he fet a partir dels 80 anys. Que I tant, doncs un homenatge ben merescut a les dones del 36. Nosaltres hem parlat amb, amb la coordinadora de l'entitat Josefina Paquet-Piquet, que, que és la segona vegada que entrevistem aquí al programa. Sí, i sí, que una, una cosa. I un que... Sí, com... una cosa. Que sí. el de l'entitat acaba, però nosaltres, tres o quatre, continuem, eh? Perfecte. Vull o sigui ens veureu amb alguns instituts, centres de cultura, on sigui. Perfecte. Continuarem. Doncs una tasca que continua, tot i que l'entitat es dissolgui i, a més, que, que això de la... La memòria històrica, com dèiem, doncs estan lluitant molt intensament sí, uh, amb aquest memorial democràtic. Si no volem, I col·laborem amb la Direcció General de la Memòria Democràtica, i tant. Molt bé. Doncs Josefina Piquet, un plaer, com sempre, i que vagi molt bé. Doncs pues moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.